41. fejezet Amikor meghozták az ételt, én is kijöttem a szobából, de úgy ettünk, hogy egymáshoz sem szóltunk. Valószínűleg végig sértettem a viselkedésemmel, de azt sem érdekel. A küldetésemnek vége. Az alanyit van. És rettegek attól, hogy az elhivatottságom már nem adja meg azt a keretet, amit eddig igyekeztem nem átlépni. Eddig észnél kellett lennem, csak a bevetésre koncentrálhattam, de most más a helyzet. Megemelem a fejem. Nem lep meg, hogy engem néz. Állom a tekintetét. Feszengeni kezd, ezért inkább a távirányítót nyomogatja. – Hova kapcsoljam? – Nekem mindegy. – Kereshetek valami spanyol nyelvüt? – Tőlem? – Berakom a tányért a mosogatóba, és az ajtón felé indulok. – Szerinted komoly pol betegsége nem hinném. Annak a vírusnak több fajtája van. Ő is fölpattan, de figyelven kívül hagyom a közelségét. Hová mész? Jó ét, Glória. Hét nap. Hét rohadt hosszú nap és éjszaka. A reggeli tusolásból jövök ki. Korán van. Éppen ezért meglep, hogy a helység közepén két férfi ácsorog. százados. Kapom meg a tisztelgést, mire én is viszonzom. Így törülkezővel a derekamon elég nevetséges lehetek, de ha tudtam volna, hogy jönnek, nyilván felkészülök. Az alany? Válaszolnám, hogy lövésem sincs, hol bujkál ezen az ötven négyzetméteren, de Glória előlép a vackából. Az alanynak neve is van. Förmed rájuk, mire nekem dereng, hogy egyszer velem is közölte. Alany az picsája az. Üljenek le. Glória nem vitázik. Leül egy székre, miközben az én félmeztelen testem legelteti a szemét. Felöltözhetek először? Természetesen százados. Ismét egy jó jel. Ha baj lenne velem, két lépés sem tehetnék meg egyedül, még így fegyvertelenül sem. Gyorsan magamra kapom a pólót és a nadrágot, mezit sietek vissza, hogy minél kevesebb ideig várjanak rám. A glória melletti székre ereszkedem. A két férfi akik rendfokozatát elnézve ugyanúgy századosok, mint én, velünk átellenben ülnek. Cooper százados. Mikor lépett utoljára kapcsolatba Green ezredessel? Amikor a segélyjeleket adtuk. Kolumbiából jelentkeztünk be. Kapott parancsot, ami felülírja az eredetit? Az volt a tervem, hogy rögtön reagálok a kérdésre, de valamiért jégé dermedek. Kapott parancsot? Igen. Vöröskódot kaptam az alanyra. Glória az alany szóra felsóhajt, de nem szólal meg. Egyértelmű utasítást kapott, vagy volt valami, ami nem stimmelt? A parancs tiszta volt. Most azonnal felelek. Hosszan bólogat, hol Glóriára, hol rám sandít, a másik csak csöndben ül. Miért nem teljesítette a parancsot? Jöhetnék azzal, hogy Glória verziója miatt, de azzal maga alatt vágnám a fát. Most komolyan, falljam be, hogy jobban hittem egy gerilla harcosnak, mint az elöljárómnak. Nem tudom. Ennél őszintébb nem is lehetnék. Befolyásolta önt valaki, vagy a körülmények miatt szegült ellen. Mindkettő. Mindkettő? Kérdez vissza, majd ismét Glóriára néz. Van ön és a védett személy között bármiféle kapcsolat? Hú, na igen. A hadsereg nem kert el. Nem cicóznak. Amit meg akarnak kérdezni, azt meg is kérdezik. Az a válasz, hogy nincs, hazugság lenne. Kb. ugyanakkora, mint a van. Kilenc napot töltöttem az alanyjal, amikor megkaptam ezt a parancsot. Ez idő alatt végig segítőkész, fegyelmezett és együttműködő volt. Minden szavam hazugság. Együttműködő, fegyelmezett és segítőkész sem volt. Egyszerűen nem láttam át a küldetés lényegét. Megszerettem volna erősítetni a parancsod, de nem volt rá lehetőségem, mert megszakadt a kapcsolat. Azt mondta, hogy a parancs tiszta volt. Tudtam, hogy védenem kell az alanyt, és amikor az ezredes bejelentkezett, nem láttam a környezetét. Félő volt számomra, hogy nem önszántából adja ezt az utasítást. Főkép, hogy túl voltunk egy repülőgép szerencsétlenségen is, tehát valaki már előtte is szabotálta az akciót. Arról nem is beszélve, hogy napokig nem tudtunk ráni egy műholdra sem. Itt ő is csücsörít egyet, mintha ez nagyon érdekes lenne. Ezt ellenőrizték? Mert rohadt egyértelmű, hogy a műholdak nem önszántukból kerültek ki minket napokon keresztül. Hosszan helyeselve hátradől, majd olyat kérdez, ami kezdi valóban igazolni Glória verzióját. Milyen kapcsolatban volt az ezredessel magánemberként? Semmilyenben. Tiszteltem. Az egyik tisztem volt. Semmit sem tudott a magánéletéről? Nem, semmit. Politikai, etnikai meggyőződéséről? Mondom, hogy semmit, de mi ez az egész? Átnéz Glóriára, és előredől. Nos, mint Gomez, öntől is meg kell kérdeznem, volt-e valaha kapcsolata grénezredessel? Maguk a vizsgálóbizottságtól vannak? Csattan vissza. Itt mi kérdezünk. Na nem mondja, csak tudja, menekült jogot kaptam az amerikai Egyesült Államoktól, és ennek a földnek a katonái kétszer is az életemre törtek. Egyszer a repülőnket intézték el, egyszer pedig halálos parancsot adtak kirám. Úgyhogy már megbocsásson, de jogom van tudni, hogy ki maga. Jelenleg egy emberben bízom, és a Cooper százados. Síri csönd van. Hallom, ahogy a fürdőszobában csöpög a csap, amit talán nem zártam el jól. Nem is tudtam, hogy ilyen jól beszél angolul Miss Gomez. Chavez. A bizottság mindkét tagja rám néz. A tekintetemben keresik a választ, hogy meglepődök-e a név hallatán. Péslogok egyet. A faggatózó hátra dől. Látom büszke a nevére. De ha ennyire hangoztatja, komoly probléma lesz önnek új személyazonosságot adni. Nekem közben csak azon zakatol az agyam, amit mondott. Jelenleg egy emberben bízom, és a Cooper százados. Bízik bennem. Csak bennem. Sosem hagyom cserben azt, aki bízik bennem. Megtanultam, hogy vannak emberek, akiknek én vagyok a kapaszkodó az utolsó perceikben. Talán ez a katonaság egyik áldása, mert utolsó esélynek lenni, jobb kezet nyújtani, feloldozásként nézni valaki arcába nem csak visszatérő rémálom lehet, hanem magasztos pillanat is. Nekem nem kell új személyazonosság. Én az maradok, akinek születtem. Menedékjogot kértem, de nem többet. És akkor pontosan maga mit értett menedékjog alatt, Miss Chavez? Tétovázik, ahogy kimondja a valódi nevét. Valószínűleg neki ugyanolyan furcsa ez, mint nekem volt. Úgy tudom, részletes tájékoztatást kapott az ügybenetéről. Gloria fölnevet, a térdére csap, majd hátradől. Hátraveti a haját. Mi, a három férfi, azonnal a melkasára meredünk. A melbimbói keményen ágaskodnak a vékony anyagon keresztül, és valamiért szétbaszattol az ideg, hogy ez a két faszkalap lesi. Hát azt kihagyták a tájékoztatásból, hogy többször is az életemre törnek majd, úgyhogy ne kezdjenek itt nekem nagy menőt játszani. Megértette? Miss Chavez, valamit félreértett. Ez itt Amerika, nem Venezuela. Úgyhogy fogja vissza magát, vagy fölpakoljuk egy gépre, és ledobjuk otthon, ahol sokat fizetnek majd a fejéért. Na-na-na, emelem meg a kezem mindenki meglepődésére. Magamat is zavarba hozom, de szerencsémre rendfokozatomban nem állnak fölöttem ezek az emberek. Talán nem ártana, ha tartanánk magunkat a szabályzathoz. Így is elég bonyolult ez az ügy. Mindkét pasi feláll. Jó darabig tűröm, hogy előttünk tornyosuljanak, de amikor nem vesznek vissza, én is vérszemet kapok. Maga a delta operátora a feladat végrehajtója. Most ugye nem néz le azért, mert én holmi íróasztal mögött tülök. Mi vagyunk a vizsgáló bizottság. Én a maga helyében felpattanok, a képébe bámulok. Mit tenne a helyemben? Nem végezni a munkáját, mert én még hivatalos jelentést sem kaptam arról, hogy itt az alany, épségben, meghoztam, vegyék át, pentagoni dokumentummal, pecséttel, előjárói határozattal. Akkor már nem bánthatják. Ugye nem akarja nekem megmondani százados, hogy mi a feladatom? Ugye maga sem akarja nekem megmondani százados, hogy nekem mi a feladatom? Felelek hidegvérrel, mert ez az űrge azt hiszi, fikasznyival is többet ér nálam. Végignézek rajta, és elmosajodom. Húzza fel a szájmaszkját. Még a végén bajja esik. Hátrébb lép. Leül, majd int, hogy tegye mindenki más is ezt. A kollégája is, és én is visszaereszkedünk. Nem fogok magával személyeskedni. Még jó. Értse meg, nem mondhatok semmit, amíg nem zárul le a nyomozás, de annyit előjáróban, hogy jókora fegyelmit kap majd parancs megtagadásért. Elvigyorodik. Szándékosan akar megfélemlíteni, de egy fegyelmi erre nem elég. Tisztában vagyok vele, hogy azt mindenképpen kapok. Számíthatok hadbíróságra? Nagyot nyel, majd megrázza a fejét. Köszönöm Istenem. Green ezredes hibát követett el. Maga is, mert megtagadott egy parancsot, de az engedetlenségének köszönhetően lett sikeres az akció. A fegyelmi emellé majd kitüntetésre is számíthat. Ezt úgy mondja ki, mintha fájna neki. Engem speciál most nem érdekel a kitüntetés, Már az is örömhír, hogy helyes volt a megérzésem. Ismét Glóriára néz. Ön viszont még nem válaszolt arra, Hogy ismerte el Grínezredest. Nem. Nevezze meg, kérem a kapcsolat kapcsolattartóját. Grínezredes volt, de sosem láttam őt. Volt más is. Nevezze meg. Glória elmosolyodik, majd újra kihúzza magát. És mit csinál, ha nem nevezem meg? A politikai menedékjogomat elveszi, és politikai hadifogolját tesz. A fickó szemét elnézve majdnem kitör belőlem a röhögés. Szívesen oda mondanám neki, ó, oh, ez még semmi, látnád csak beszívva. Na, akkor osztal a igazán. Nem semmi a csaj. Tudomásunk van róla, hogy akcióra készülnek Venezuela-ban. És maga azt várja, hogy erről beszéljek. Soha. Sokáig csönd van, egymás szeme közé néznek. Amerikának már így is jó lesz, mert Maduro kapapofájára pofájára. Nem elég. Mit akar még tudni? Hagyja ezt ránk. Venezuela a miénk. Segítsenek, de ne felügyeljenek. A pasi felhúzza a vállát, majd ismét föláll. Jézusom, magával képtelenség beszélni. Végigméri Glóriát, miközben a fejét csóválja, és egy nemzet sorsa a maga kezében van. Inte fejével. A másik is föláll. Úgy mennek ki, hogy annyit sem mondanak, viszlát.